Doamna Mia Vasilian, dă noilor sale cunoștințe informații despre persoana sa cu un aer de tinerețe naivă. La mine, dragă Madame cu și dragă Guana Emilie, necazurile sunt de cu totul altă natură. Care? Prea mult nama mă plânge, dar totuși trebuie să știți că la marginea târgului acestuia nenorocit trăiesc niște în ridicoli, părinții predecesoarei mele. Aha, okay. Nu trece dragă o zi și cereau lui George să le trimită copila că vor numai decât să o vadă pe lizuca lor, oh. că fără lizuca lor nu pot trăi. Dacă bietul copil nu a avut parte de o creștere îngrijită, da? numai bătrânei sunt de vină. De acolo a venit răgă cu niște mutre și cu niște obiceiuri de țărancă încât drept să vă spun mie microază. Ah, vă închipuiți dumneavoastră Că nu pot pune pe ea O broderie în o panglică. Nu? Nu no. e, e de admis că la vârsta ei are șasea oh. Să nu poate face Să nu poate face o reverență În fața unor persoane mai în vârstă? Nu no. Mi no. a fost crescută altfel Lucrurile astea pe mine mă, mă oripilează. Slujnica cu o mutrișoară de veveriță Se ivi în umbra ușii Purtând tablaua cu dulceață și cafele Cuconiță! Da, dragă! Domnul Cotenen, micuși, Lazar! Mm. Întreabă dacă binevoiți al primit. De cum nu să poftească? A zis eu, a mea de primire, dumnealui e totdeauna bine primit. Și săltând în rochii ei foșnitoare, făcu doi pași spre ușă. Când zări uniforma verde, capul blond și lins și obrazul ras și pudrat al ofițerului, Fac un gest de poftire cu mâinile și zâmbi dulce. Oh, domnule Micuș, nu te-am văzut de un secol! E doamnă! Oh, doamnă, sunt foarte fericit că nu m-ați uitat atât de cu doamnă! E cum aș putea să vă uit? Schimbul de complimente care urmă, mișcările rotunde, zâmbirile și poftirile împăștiare în, în salonașul Grena ca un abur de nobilă uitare și voie bună. Nimeni nu băgă de seamă când se strecurase printre scaune spre tablaua cu șerbet Lizuca, necazul doamnei Vasilian. Era o fetiță mărunțică, însă voinică și plinuță. Rochița de doc albastru stătea strâmbă și închip cu totul nepermis pe pușorul ei. Botinuțele erau pline de colb și cu șireturile desfăcute. Colțunii căzuseră și arătau niște piciorușe pârlite de soare, genunchii nu tocmai curați. Capul era foarte tuns scurt, băiețește și arăta în rotunjimea lui felurite bulbucături neregulate. șorui Mititel ar fi avut nevoie de batistă, lucru pe care îl dovedeau și mânecile rochiței. Gura era cam mare și obrajii prea roșii. Nu era deloc frumușică și delicată duduia Lizuca. Numai ochii căprui, umbriți de gene negre, aveau în ei câte o mică floare de lumină. Fără să stea de loc în cumpănă și fără să-i pese de la adunare, Lizu capă ușor însă hotărât spre măsuța cu dulceață și, în figându-și două degete închisea, le scoase împodobite cu o bucată nestatornică de șerbet. Tocmai când senderle, prin cea s-o prindă cu gura și cu limba fără a pierde nimic, slujnica o zări și dădu un țipăt. O, le, le -o! ce mașer? Ce înseamnă asta, Elena? Ce? De câte ori te-am făcut atent asupra acestor lucruri? De ce lănit? Eu! Nu înțelegi că dacă mai văd o clipă trebuie să chemați doctorul? Oh, e ceva îngrozitor! Oh, e zadarnic! E zadarnic orice, e zadarnic! Nu știu ce să mă mai fac cu copilul acesta. Uitați-vă dumneavoastră cu ce obiceiuri mi-a venit de la bunicii ei! Mi-am oh, spus de multe ori lui George că copilul acesta e o rușine și o, o nenorocire. Oh, chiar de aceea, George, nici nu o mai trimite la bătrâni. E o hotărâre pe care nu pot decât să o aprob. Cu coanele dădeau din cap, cu o adâncă înțelegere a lucrului și oftare. Domnul Micuș părea nedumerit. El ar fi dorit să râde, și îi părea rău că de pe fața doamnei Vasiliana a pierit lumina. A, ah, dar stăpâna casei era o ființă fină și înțelegătoare. Cum că Elena s-a și-a apucat pe copilă în gheare ca uliul, trăgând-o în salturi violente și neregulate spre întunericul antreului, se întoarce spre domnul Micuș cu acel suav zâmbet pe care, oricât s-ar sili, nu-l poate avea nicio femeie din târgul nostru. Domnule Micuș... După acest intermei o vă rog să așteptați puțin până ce ți-ai aduce dulceață de zmeură pe care am făcut-o eu singură ieri oh, Cu această mânuță? Vai, domnule Cu această mânuță <laughs> Da, cu această mânuță <laughs> O, oh, doamne Vai, domnule vin mi coace gângania dracului ce ești, din pricina ta să dur eu observat și ocări! Lasă-mă, dă drumul! Tu ești o servitoare, am să te spun lui tata, A, ia da, mă Da, da, ai să mă spui? Da! Ia venă un coace, na! Domnul nu vine de grabă acasă și până să o întoarce el, îți pânzurăm noi chelea am băț! Așa, te uiți ca hoți ai? Are dreptate cu conița, Ihonie și soi rău ce ești! Prinzând iar pe copil de o poala rochiței, îi făcu ceea ce se cheamă un șurub, răsucindu-i în moalele capului unghia cea mare și monturile degetelor. Văzând că lizuca se stăpânește încă, îi mai făcu unul și mai îndesat și mai în răspăr, până ce simți sub degetele mâinii celeilalte carnea tremurând și auzi lacrimile forfotind în șorul cel neînsemnat. Na! Mai nași dobândă! <laughs> să te duci să te întorci când toi ce mânui în ghania dracului ce ești! Lizuca se poticni și se izbi cu capul de perete, apoi, smurcind, își înghiți și, și stăpâni lacrimile și intoarse iar pieziș spre slujnică privirea de hoț. Dar Ileana intra în încuhnie și vorbea subțire și nărvalnic cu bucătărea sa. Duduia Lizuca putu să-și usuce în voie lacrimile cu acea parte a mânicilor cu care ștergea și nasul. Apoi observa aproape pe prietenul ei patrocle și zâmbii. Ei, patrocle era un boldei roșcat cu picioare scurte și strâmbe și cu capul mare. Între ochii omenești, în negru avea adânci crețuri perpendiculare și anii și experiențele vieții îi încărunțise reperii din jurul botului. Îndată ce văzu surâsul Duduiei Lizuca se apropie și începe a-i linge mâna, plină încă de șerbe de portocale. M-au bătut și ieri, m-au bătut și azi, mă bat în fiecare zi." Patrocle o înțelese ca totdeauna. După ce îi curăță mâna, se întoarce pe labele de dinapoi, se înălță. Se sprijiniu ușor de pieptul fetiței și o mângâie, ștergându-i de pe obraz urma lacrimilor sărate. Patrocle! Patrocle, tata nu mai vine de la București și pe bunici nu i-am văzut de multă vreme. Nici nu ne mai lasă să ne mai ducem pe acolo. De când a murit mama, noi petrecem tare rău. Patrocles cheună ușor și o privi cu ochii lui frumoși, cercuiți cu aur. Într-adevăr, o petrecem foarte rău. Pst, Ia, iau-zi, ia <gântuia> Mamica râde. <gântuia> <gântuia> Mamica râde totdeauna. Mama noastră Patrocles, nu râdea așa. Fetița rămase cu urechea țintită apoi căzu pe gânduri și șopti ușor către o umbră vagă care i-a păruse deodată. Tată, eu am auzit pe mămica râzând în salon cu domnul Micuș. Cucoana Emilia și Madame Neicu tocmai ieșeau de la vizită și se îndreptau spre portița de la stradă. În trecere bătrâna ai puse mâna în creștetul copilului. Ce ai, fetiță? Mm. Ai plâns? Mm. Lizuca respinse mâna care o mângâia și privi pieziș și fără prietenie spre cele două cucoane. Nu răspunse și se trase la o parte urmată de tovarășul ei. Mm, mm, Lasă-mă, copil rău!" <gâng> <gâng> patrogle, patrogle, patrogle! <gâng> patrogle, eu nu mai stau aici. Mă duc la bunicii mei!" <gâng> Câinele o privea țintă. Fetița se strecură spre cerdacul de din dos, pe unde o scosese slujnicuța și trase dintr-un cotlon al ei o hăinuță și o beretă de lână roșie. Se plecă și își ridică colțunii căzuți, apoi rămase iar gânditoare. Stând cu minte pe coadă, patroclei urmărea toate mișcările. Îndemnată de prevederea stăpânei lui, se prelinse nesimțit și curechile clăpăguge spre bucătărie și se întoarse în scurt, purtând delicat în gură, numai de o margine, o felie mare de pâine albă. Un glas răgușit răsună în urma lui. De bă turba, n-ai dar Dumnezeu să te bată, de n-ai mai ajunge!" Și o bucată de lemn sună cu zgomot în cerdac și săltă de câteva ori în capete pe urmele cățelului. Patrocle întoarse capul, înțelese că urmărirea încetează și veni cu pâinea la tovarășa lui. <laughs> dar de ce duci pâine în gură? Pentru că n-am buznat Atunci să o strângem la mine, să avem la vreme de nevoie A, Ne mai trebuie ceva și pe urmă fugim Ne ducem în lume la bunicii noștri Lizuca cunoștea toate cotloanele casei Găsind dată cenușa de care avea mare nevoie, umplu cu ochi celălalt buzunar al hăinuței sale și se întoarse spre portița de la stradă. Așa, tărâțele ori făina nu sunt bune. Da, da, este o poveste cu copiii rătăciți pe care mi-o spunea bunicuța. Și acolo se vede că iepurii și vulpile lingeau dârea de făină și tărâță și copiii. Nu mai putut cunoaște drumul înapoi. Ca să se cunoască semnele, trebuie să presuri cenușă. Hai, hai să mergem Patrocle. Hai! Hai! Și ieșirea amândoi pe portiță, pornind pe un drum lung și plin de peripeții. Îndată ce soarele scăpătă după culme, luna alungată de pe tărâmul celălalt, ieși înrăsărit la marginea d'Umbrăvii. Niciodată lizuca nu văzuse luna așa de aproape și așa de mare, o neliniște îi se furișă în suflet, spre asfințit, în fundul pădurii clipeau încă fire de jar sub spuză, între acolo se strecurau nesimțit cele din urmă păsărele, dându bună seara, și cu toate că spre răsărit se înroșea luna și creștea lumina peste pucla ogoarelor, în pădure, o umbră tainică și deasă, se întindea izvorând din văi și cotloane necunoscute. Lizuca se simți puțin tăl înfricoșată. Ce ne facem noi, patrocle?" Drumul nu se mai cunoaște." Prin ușoara întunecime viorie, cățelul i-a atinse mâinile cu botul și o privi prietenos. Cu patrocle lângă dânsa n avea de ce să se teamă. Asta o vedea foarte bine duduia Lizuca. Patrocle?" Eu știu că tu ești cățel vrednic și teas, dar cine facem noi dacă ne am un în pădure? Acum ar fi bine să cioplim o toacă de lemn de tei și să o aninăm într-un vârf de copac. Știi de ce? Când bate vântul, toaca sună și bunicii ne caută și ne găsesc. Dar nu, nu putem face toaca pentru că... N-am luat cuțit de-acasă! Se înțelege! Fără cuțit nu facem nicio ispravă. E, atunci ce-i de făcut? Iacă, uite, încet Dumnezeu a aprins lumânările, dar cărarea tot nu se zărește! Patrocle, așa nu putem sta! Eu zic, știi ce zic eu patrocle? Să căutăm un culcuș! Stai un lucru prea ușor. E bine, bine, atunci hai să mergem. Dar, patrule, cui putem noi cere găzduire într-o noapte ca asta și în așa singurătăți? Cățelul porni înainte, adulmecând prin iarbă. Copilița băgă de seamă că de o parte și de alta a cărării, florile își plecaseră capetele și dormeau. Într-un colț de umbră, îi apăru o luminiță. Acolo? Trebuie să fie o căsuță pentru noi! Și apropiindu-se de lumina licuriciului, cunoscu că se află lângă o scorbură de răchită bătrână. Pletele lungi ale ramurilor cădeau către ea și se clătinau ușor. Asta e o foarte bună. Stai un pic, stai un pic, să cerem voie! Mătușă răchită! Ne dai voie să intrăm! În casă la mata, Rachita o mângâie lin și îi dă drumul în scorbure. Aici ai foarte bine, Patrocle. Văd că este saltea și pernuță de mușchi. Mă învelesc cu paltonașul și îmi pun bereta în cap și pot dormi împărătește. Este loc și pentru tine Și cățelul intră și el în scorbură Pe fereastră și se ghemui Lângă copilă Lisuca începu iar a vorbi încet Patrucle Eu cred că nu trebuie să ne temem De mama pădurii Aici us locuri curate Știi că Sfânta Miercuri Stă aproape Patrucle Dar știi de ce mă tem eu? De ce te tem? E bursuc! Am auzit că bursucul e foarte rău! N-are decât să vie! Am eu ac de cazocul Dar chiar în clipa aceea, Lizuca dă de un țipăt. O umbră răsărise într-o dâră de raze țupăini către scorbură. Din când în când se oprea, se înălța și mișca două coarne lungi și drepte. Lizuca abea abia putut să îngaime cu spaimă. E bursucul, patrocle! Cu un lătrat scurt, patrocle se și repezise. Cornițele fantasmei căzură. Lizuca o mai văzut mai o clipă prăbușindu-se năprasnic spre stufărișuri. Știu, eu că patrocle nu se teme de nimica. Se auzi glasul cățelului răsunător departe în pădure. Patrocle! Patrocle! Patrocle, nu mă lăsa singură! Și scoțând capul din scorpură, Tuduya Lizuca așteptă întăcerea cuprinsului, întoarcerea tovarășului ei. Într-un târziu, se auzi venind, tip, tip, tip, tip, tip, intră și se cuibări lângă ea. Apoi, mormăi nemulțumit. n a fost decât un iepure. dar grozav se temea de mata. În umbravă se făcut de plină tăcere și un întuneric tainic prin care totuși ochii vedeau cu ușurință. În tăcerea aceasta, un în grăiruș a să țârie melancolic aproape de Lizuca, care l-a atentă. atent. Eee. Dar nu vă prea lasă să dormă. Nu știu de ce. Dar mie nu mi-i deloc așa de frumos și de bine Știi, patrucle? Eu n-am cunoscut niciodată dum' asta Acum văd că-i o pădure ca în poveștile pe care mi le spunea mama Ia, nu mai sună grăierul A tăcut a făcut foarte bine. Tăcu greierașul." După el, o privighetoare și umfla de câteva ori glasul pe un vârf de într-o rază de lună. Asta cei? Dar Patrocle nu-i mai răspunse. Dumbrava a rămas tăcută în fumul ei de lumină ca într-un vis. Și Duduia Lizuca. Înțelegea că în farmecul acela are să se întâmple ceva deosebit, și aștepta cu inima bătând și cu ochii a țintiți. Și, deodată, clipiră candele verzi de licurici în două șiraguri și văzu pajiștea de flori deschisă către un perete de stâncă între doi mestece în bătrâni. În lumina verzie, fără zgomot, o ușă de cremene se mișcă și se dădu parte și din întuneric de peșteră a părut minunată arătare Erau niște omuleți smititei Numai de două palme de la pământ Le luceau fețele și ochii de zâmbet Fetița voi să-i numere Unu, doi, trei, patru, cinci Nu se cade să ne numeri Să știi că suntem șapte, șapte A. Și Duduia Lizuca nu-i numără Și știa că sunt șapte prichindei și veneau încet către ea, prin dumbrava fermecată, printre candelele licuricilor. Și parcă ei singuri străluceau de lumină. În frunte pășeau un bătrânel și o bătrânică cu pletele albe și cu obrazurile rumene îmbrăcați în straie de mușchi. După ei, patru prichindei cu bărbi cărunte purtau un pătuț de mlajă împodobit cu cicor și sulcină. Și pe pătuțul acela, pe un tronișor de piatră, stau o domniță mai pitică decât toți și bălaie ca grâul. Avea pe cap cunună de mari sălbatici și era îmbrăcat într-o haină lungă de cularea pietrei de rubin. Inima Duduiei Lizuca bătea tot mai tare. Vă cunosc, vă cunosc, v-am văzut la bunici acasă într-o carte veche pe care o citea mama când era ca mine." Bătrânii se opriră și bărboșii îi lăsară încet pe pământ pătuțul de mlajă. Domnița sări sprintănă de la locul ei și ieși înainte. Apoi, fără niciun zgomot, cu toții se așezară pe iarbă în fața scorburii. Domnița sta între bătrânei și cei patru cu bărbi cărunte îndărăt. Își ridicară cu toții capetele și privirea țintă la fetiță, cu ochii lucind ca niște nestemate. Întâi începă a vorbi domnița cu un glășcior de păsărică. Dudui, lizucă, așa-i că-ți plac sfaturile și poveștile! A, da! Spunea mama că fără povești viața omului ar fi tristă și searbătă! Uh -huh. Noi știam că ai să vii la noi! Am pus de pândă la marginea pădurii pe țâncul pământului și când te-a primit răchita în căsuța ei... El s-a coborât în peșterile noastre și ne-a dat de știre. Noi ieșim de multe ori noaptea și petrecem cu vietățile care fug de om. Mie îmi pare foarte bine că ai venit în noaptea asta. Am trimis un iepure să deie de veste în toate părțile că ieșim în lumina lunii. Noaptea dumbrava asta este o împărăție fermecată, pe care oamenii de rând nu pot niciodată cunoaște. Noi de mult am despărțit viața noastră de a muritorilor. De mult, foarte de mult, trăiam și noi la lumina zilei. Și când au început a se înmulți oamenii și au pătruns în locurile noastre, a fost un bătrân al nostru care le a vrut să trăiască în pace cu ei. Îl chema Statu Palmă și era morar. Avea o moară mititică pe apa Moldovei și măcina foarte bine și frumos grâul oamenilor. Dar muritorii, fiind proști și răi, n-au lăsat să trăiască lângă ei asemenea mește fără păreche. Când stăteau la foc lângă moară, beau o băutură galbenă din sticle lucii, năcăjeau pe bătrânul nostru statu palmă, îl trăgeau de barbă și îl râdeau că are un trup așa de mărunțel. Într-o zi, morărașul s-a supărat foarte a sfărâmat pietrele cu ciocanul și a ridicat pentru totdeauna stavilele de la opus. Și lăsând moara moartă și pustie, a încălecat pe iepurile lui cel bătrân și a fugit departe de oameni, în locuri singuratice. De aceea, bătrânului acestuia, de atunci, nu i-au mai fost deloc, dragi oameni. Din singurătatea lui ieșea adesea la drumul mare, la vaduri de ape, ori la hanuri vechi și l-a înserat, apropiindu-se de focurile pământenilor și de sfaturile lor, făcea felurite pozne vrednice de mirare. Au oamenii despre isprăvile lui multe povești ciudate. Atunci, după ce s-a lăsat demorărit, Bătrânelul ne-a îndemnat pe o samă dintre noi să venim aici, în Dubrava de la Buciumeni. Și, și unde el acum? <laughs> Cine? Statul Palmă? Da. E, el de mult s-a tras pe tărâmul celălalt și nu-i mai place să vie în lume. A i bătrân și slab. Se adună din când în când acolo și stă de vorbă cu strâmbă lemne, sfarmă piatră și alți uriași din străvechi timpuri. Prea mult nu petrece cu ei: căci uriașii sunt cam greoi la minte, destul de urâți, nepoliticoși și laconi. Totuși, e nevoie să-și petreacă cu dânșii ceasurile de singurătate. De alt minteri, mult nu mai au de trăit. Uriașii, după ce au ajutat cândva pe făt frumos să omoare pe balauri și pe zmei, nu mai au ce face alta decât să treacă în întunericul cel veșnic. Statul palmă își așteaptă și el din veac în veac sfârșitul. Câteodată e trist. Gândindu-se la moarte Deși viața noastră e lungă Și ne numărăm ani cu miile Și am putea fi fără sfârșit Văd că ne vine și nouă vremea Așa, într-o zi, are să moară bătrânul Și cum oamenii iubesc tot mai puțin poveștile Și-și uitălesne prietenii Nu va trece mult Și avem să închidem și noi ochii și peșterile au să rămâie de apururi închise. Asta nu se poate. Dacă vă duceți dumneavoastră, ce fac eu? Fii liniștită, Lizuca. pentru că noi nu te lăsăm. Numai astă primăvară a fost în primejdie, Dumbrava. Mulțumesc lui Dumnezeu că am scăpat. Dar ce-a fost astă primăvară? Nu ți-aduce aminte? Nu. Tatăl tău a venit la bunic și a cerut să vândă Dumbrava, căci are nevoie de bani Da, da, da, da, da Multe vreme l-a negășit și l-a îndemnat mămica să vândă Dumbrava Dar nici eu, nici patrucle nu voiam Și nu vrea nici bunicul Apoi da, bătrânul n-a vrut cu niciun preț Și se supărase grozav și striga că asta nu se poate Că asta-i pădurea fetiței Și a noastră, și a noastră iar dacă răzașul ar fi fost slab Și ar fi lăsat să omoare pădurea Atunci izvoarele ar fi secat Iarba s-ar fi ofilit S-ar fi dărâmat stâncile Și noi ne-am fi nevoit să pribegim În cine știe ce pustietăți așa că aici e mai bine decât în alte părți? M? Da, noi ne-am deprins cu Dumbrava aceasta De când ne-a dus aici statul palmă Avem... Tainice peșteri sub deal și trăim în ele viața liniștită. Vara ieșim adesea, ca acum și petrecem. Și când începea a cădea frunza și a se pustii pădurea, ne închidem în tainice și așteptăm să treacă iarna. Din când în când ajunge până la noi glasul vijeliilor, depărtat și stins ca o plângere. Noi dormităm în paturi de cetină și mușchi, ori stăm treji în capul oaselor și șoptim povești și ne aducem aminte de întâmplările verii trecute. Din Bagdadia peșterii coboară lumina fie asta lactitelor, și în funduri se văd licărind dizvoarele fără moarte. O dată pe zi, în tălgerașe de scoici, ospătăm alune și merișoare de măcieși. Și bem apă curată Din degetarele din ghindă Noi nu suntem lacomi Și ne mulțămim Cu foarte puțin Și așa Așteptăm cu bucurie Vremea când pocnește Gheața părului și sună șuvoile ca o muzică a primăverii Atunci În cea de întâi noapte Cu lună plină deschidem peștera Și ieșim să vedem în poieni Viorelele toporașii și ciuboțica cucului. Bătrânul se opri și duduia lizuca privind jurui. Văzu cum toate jivinele și păsările s-au întors ochii lucind către domniță Și înțelese că toate așteptau și de la dânsa o poveste. Și se bucură nespus. Observa apoi că bursucul se așezase cu botul pe labe cu minte și blând, Sclipind din când în când din ochii lui rate. Patruclesco scoase și el capul din scorbură și se uita la toate. Însă, fiind că țălnă zdrăvan, nu se mira de nimic. Știu și eu o poveste? Da, e veche tare, tare, de pe când dumbrava buciumenilor ținea una cu alte multe dumbrăvi până la munții cei mari. Pe atunci, satele erau puține, și cetățile unde și unde câte una. Și prin codrii umblau zimbri, iar pe ape paseri mari, care acum s-au dus la mările de gheață. Și în sate se leșluiau oameni buni care credeau în împărăția noastră a minunilor. Iar în cetăți trăiau ca și acum, învățați mari care nu credeau. Și așa. În această dumbravă frumoasă și veche s-a zvonit cum că s-ar fi aflând o zână cum n-a mai fost, subțire și albă, cu ochii albaștri, cu părul de aur până la pământ. Și frumusețea ei astfel era încât veneau și urși cei pătrâni din munte și mistreții, ca să îngenucheze înaintea ei Și când ieșea în întunericul poienilor Se făcea în jurul soare Și zvoarele susurau mai dulce Și la șezători în sate Băieții și fetele vorbeau despre dânsa Ca despre minunea minunilor Aflaseră ei veste de la codri De la vânt și de la ape Că de văzut încă nu o văzuse S-a dus faima acelei zâne cu părul de aur Peste nouă mări și nouă țări. S-a auzit și prin cetăți despre dânsa Și s-au găsit feciori de crai Care au luat armele și au încălecat Și au venit cu oștenii să cuprindă pădurile Și să găsească pe zână. La venirea lor S-au împrăștiat prioarele, s-au ridicat la cer paserile Dar zadarnic au căutat și au răscolit sihlele Căci n-au găsit nici pe zână, nici palatul Dar vorbele și poveștile tot umblau prin lume Și s-a găsit un făt frumos dintr-o cetate de departe Care auzind despre zână și despre frumusețea ei S-a ridicat și el Și a venit cu toți ai lui Iar el Credea în zâna aceea Și cum a intrat singur În poieni la vreme de sară Și a prins A cânta dulce Dintr-un fluiraș de os Zâna i s-a înfățișat Îndată lângă izboare I-a zâmbit Și a vorbit așa mm -hmm. Făt frumos, tu ai crezut în mine și m-ai avut în sufletul tău De aceea când m-ai chemat, eu am venit Și de acum, dragostea mea are să-ți încălzească viața Și în cazurile tale vor avea răscumpărare Și-ți voi aduce florile mângâierii în ceasul morții cât frumos o asculta fermecat Glasul ei era pătrunzător Și suna ca o strună de aur Când a făcut un pas spre dânsa Ea a ridicat degetul și l-a oprit Să vii și mâine sară <laughs> Și el a venit și în alte dăți Când a murgul umple poienile de tai Și era atât de fericit cum n-a fost nimeni altul pe pământ. Iar curtenii lui și vracii, călcându-i pe urme și voind să cunoască și ei pe zâna cu părul de aur, nu vedeau la izvor decât pe făt frumos singur. Și ei nu credeau în împărăția minunilor și au început a vorbi că nu este nicio zână îndumbravă. Și atunci i-a auzit făt frumos... Și tare s-a mai mirat de cuvintele lor Văd frumos, voiam să cunoaștem și noi adevărul Cerei zânei inelul Și adă mi dovadă despre ființa ei Și Sara, la izvor, văd frumos i-a cerut zânei inelul acesta e lucru pământesc eu nu port podoabe de șarte, dragostea mea prețuiște mai mult decât nimicurile muritorilor. Aducând făt frumos acest răspuns, vracii i-au dat un foarfece și l-au sfătuit să taie în ascuns o șuviță din părul de aur. Și în altă sară, găsind vreme potrivită, văd frumos a tăiat o șuviță de aur și a ascuns-o în sân. Apoi, după ce s-a întors și s-au strâns învățații, când a vrut ca să scoată dovada, n-a mai aflat nimic lângă inimă. Adunându-se mare sobor de învățați și vraci împrejurul lui Făt Frumos, au deschis cărți, au întins pergamente, au ținut cuvântări lungi și au dovedit de plin că noastră nu este nicio zână și totul nu e decât o bolnavă închipuire. Atunci Făt Frumos, crezându-i, a încălecat și s-a întors cu mare la la împărăția lui. Dar era negurat și cu inima mâhnită Și multă vreme după aceea stătea Și se gândea ca la ceva pe veci pierdut Dar icoana cea minunată de altădată Nu-i mai lumina negura ceasurilor Ei și-a murit cu sufletul uscat Și bătrân ca al tuturor oamenilor Și în clipa morții nu i-a adus nimeni floarea mângâierii, ci oamenii aceia săraci și proști care au rămas în ținuturile noastre au urmat să creadă în zâna cu părul de aur. Din când în când o vedea un amurg, acolo, lângă izvoare. Bunica începu, iara plânge și suspină ușurel. Oh, domnița noastră! A spus o poveste foarte frumoasă Pe care eu de mult o uitase. Dar de ce plângi iarma armata bunicuță? De ce? Mi-am adus aminte Și vreau vreau să spun și eu o poveste Este aici în vale Nu departe de Dumbrava O căsuță de răzăș. Și trăiesc în căsuța aceea oamenii de multă vreme sunt încă tineri Pe urmă îmbătrânesc Și se duc pe o neîntoarsă cale Și se ridică cei tineri Și îmbătrânesc și ei eh, Și mie mi e Și mă duc de multe ori la dâns și seara. De mă uit pe fereastră în casă Da, într-un rând am văzut sub icoane și sub candelă o femeie tânără și albă, cu ochii mari și lângă ea stă o copiliță și femeia o mângâia și vorbea așa. Dragă draga dragă măicuții, tatăl tău mă uită și mă lasă și eu mult n-am să mai trăiesc. Când eu, noi mai fi, tu să nu plângi și să nu-ți uiți jocurile. Când vei vrea să mă vezi, să fii singură, atunci să te gândești la mine și eu voi veni. N-am să fiu decât o umbră, totuși, te voi mângâia și te voi îmbrățișa. Inima lui izbucni pripit în piept. Așa a vorbit mama cu mine Într-o seară Pătrânica asta era atunci la fereastră Și da, da, cred că se uita la noi În inimă parcă îi picurau lacrimi Prici ei o crezură adormită Copila doarme Ce facem noi acum? Aici nu putem lăsa că cinzori vine vânt rece Pe văgăuna părâului Îi înțeapă obraje și ofilește ochișori. La noi în peșteri Nu putem duce când s-a trezit, poate să-i fie frică Și ziua, țara noastră a minunilor, n-are ieșire la lume Ei, atunci să o ducem la pământenii de pe coastă În căsuța de care am vorbit Bunicuță, gândul tău e bun și cu minte Duduia lizuca a deschise ochii Că a trezită dintr-un somn Duduia Lizuca vedea din scorbura ei o lumină tremurătoare mișcându-se în negura văii. Auzi glasuri. Cățelul, zvâcnind de lângă dânsa, se repezi cu larmă spre lumina străină. Uau! Uau! Uau! Înfricoșată și totuși cu credință în prietenul său, Lizuca aștepta și tremura în răcea la nopții. La lumina roșcată a unui felinar, fetița văzu lămurit doi bătrânei care se mânau cu cei din peșteră. Și se mira, căci se și cu bunicuții ei. Se simți purtată pe brațe. Și somnul miezului nopții îi morții de plin trupșorul obosit. Când deschise duduia Lizuca ochii, se văzu într-o chilioară albă, într-un pătișor curat sub poclăzi. Pe fereastra deschisă năvălea soarele. Perdeluțele de borangic fulfuiau lin și boarea dimineții, mâna până la copilă, murmurul prisăcii și miresme de mărăcine și isop. Icoanele și candela luceau sus în colțul răsăritului. Lizuca le cunoscu. Era în căsuța bunicilor ei. Se odihnise în pătușorul în care crescuse și dormise odinioară și măicuța ei, care acum nu mai este. Și deodată chemă în gând pe mama ei moartă. Și închizând ochii, o văzu una vorbindu-i blând cu obrazul palid și cu ochii mari. i primi până în inimă mângâierea și oftă încet. Deschizând iar ochii, îi păru bine că a ajuns la bunicii ei. Pe o scoarță, jos pe dușumea dormea dormea încovrigat patrocle. Fetița voi să-l strige bucuroasă, apoi se răzgândi și tăcu. Și deodată, cum sta așa, auzi glasuri în livadă erau glasuri de sfadă. Da, să spuneți da, da. acum, da, da. De da, unde de este ce, okay. Urechea ei a țintită dată tăișul cristalin al mămicii și tot așa de ascuțită bătaia de țarca a slujnicuței și liniștit și blajin răspunsul bunicului. Mă rog dumneavoastră, puteți fi așa de bun să-mi dați o lămurire? Așa că când am trimis pe Elena să vadă dacă n-a venit aici copila Dumneavoastră ați răspuns că nu știți nimic despre așa ceva Și ați avut aerul că vă înspăimântați Și chiar ne cerea cont că lizuca s-ar fi rătăcit și s-a pierdut Și acum, după cât pricep și din ce spuneți dumneavoastră copila aici Da Am înțeles de la o vreme unde să o caut Și am găsit-o târziu, rătăcită în păduri. Asta este ceva inadmisibil? Ce credeți dumneavoastră, că mă pot mișca pe mine asemenea povești pentru copii? Eu chiar de-aseară am înțeles totul. Urmă o clipă de tăcere, apoi vocea bunicului se ridică puțin tel cu accent rar și îndesat. Ce vorbe sunt astea, mă rog? adică ce vorbe? Care povești pentru copii? Da, da, da, povești. Ce ați înțeles de seară? Păi... Ce nu voi să înțelegeți acum? Și la urma urmei, ce poftis de la mine? Păi am venit să luăm copila. Ca să o las aici, ei cu neputință. Așa să știi. Cum se poate, frate dragă? Curios lucru. Dumneata ai venit să o iei, iar eu nu vreau să o dau. Acolo. Destul a răbdat până acum. Știu că n-ai vreme, mata și trebuie să pleci, dar aș putea să-ți spun o istorie lungă din care se vede că ești o cuconiță care grozav s-ar bucura să se isprăvească cu fetița cum s-a isprăvit cu mama ei. E, da. Și cu duhul blândeței să se bucure întignă de munca răzășului. E, da. Dar asta, draga moșului, nu se poate, căci răzășul cunoaște de mult drumul judecăților. Și la judecătoria acum. Avem să spunem mai multe, după cum se cuvine -a -a -a. și fără nicio rușine, ca oameni proști ce ne aflăm. Așa încât, fă atale tale bine și du acasă și lasă aici în pace pe fetiță și pe cățeală." Adică cum a să plec fără întinse capul și șopti tremurat. Auzi patrucle?" Auzi!" Mormăi cățelul cu nepăsare. Se vedea că de-acum nu-i mai pasă de nimica. Dar vocea mămicăi se ridică iar aprigă Și într-o vreme bunicul o întrerupse serios Eu nu plec fără copil Cocoane! greu să dați Bine ar fi să te potolești hm. Nu da așa de iute din mâini Să nu-ți se întâmple vreun necaz ce că cel-ai Ai A zis până George meu Cum vorbești ta cu mine dar mămica nu voia să știe și-și glasul înalt și cristalin, când deodată sloboziu un țipăt așa desfâșietor încât Lizuca tre din culcușul ei și-i în picioare, și după țipătul cucoanei zbucni răgnetul de moarte al lenei. Aproape în aceeași clipă, o ușă scundă se deschise și din odăița de alături se strecură spre pătucul fetiței, bunicuța, măruntă și firavă, cu ochii ca două cicori șterse. Părea înspăimântată. Întindea mâinile uscate spre copilă. Draga bunicuțe, așa e că te-au trezit din somn? Ei, s-a întâmplat chiar cum a spus dumnealui bunicul. S-au apropiat prea tare de ștubei și albinele s-au repezit la el. Acum ies fugind pe portiță, bat cu mâinile în toate părțile și nu pot scăpa. După amiază cu conița, n-are să se mai poată uita la musafir, decât cu un ochi Cum? Au săgetat-o albinele? Da, drăguță, închipuiește te Și pe servitoare? Și pe servitoare Tare bine îmi pare oh, oh. Și lui, lui pare bine oh. Și când uh, o vedea pe tata, am să-i hotărăsc Că eu mai bine mor și nu mă mai duc de aici. Și am să-i spun că am auzit pe mămica Cum râdea în salon cu domnul Micuș. Draga bunicuței dragă, ei, draga mea. suspina bătrâna trăgând spre pieptul ei Căpușorul tuns al fetiței Și începu a plânge încet. Iar Duduia Lizuca, legănată domol, Închise ochii și în miros de busuioc la pieptul bătrânei, cu mirare nouă, începua și aduce aminte de întâmplările nopții, la hotarul împărăției minunilor.